ועבדו את אדוני אלוהיהם, ואת דוד מלכם אשר אקים להם. ועתה, אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מושעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד. כי עתך אני נאום אדוני להושעך,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 רפואות תעלה אין לך. כל מאהבייך שכחוך, אותך לא ידרושו, כי מכת אויב היכיתך, מוסר אכזרי, על רוב עוונך עצמו חטותייך. מה תזעק על שברך, אנוש מכאובך, על רוב עוונך עצמו חטותייך, עשיתי אלה לך. לכן,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 כה אמר אדוני, הנני שב שבות אוהלי יעקב, ומשכנותיו ארחם, ונבנתה עיר על תילה, וארמון על משפטו ישב. ויצא מהם תודה וקול משחקים, והרביתים ולא ימעטו, והכבדים ולא יצערו. והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תיכון.